Ну, ну, може, з міста б приїхали тут же шосейка? З любомля? То ж тепер інший район. Хто б поїде та ще й за такої погоди? Соломія, в голові якої стукали десяток, а мої сотня молоточків теж захиталася. А тоді з непокритої, продуваної вітром голови. Дістала те, що згадала. «Во друзі скрізь кажуть?» «Во брат у ті НКВД?» «Друзі, кажеш, брат?» Голова хитнувся і простяг до Соломії руки. Вона почула важкий запах перегару. «А ти хочеш стати моєю подругою?» «Знаю, що не хочеш». Якби стала, «Завтра? Може, й подзвонив би кудись? То що? Згода-угода? Даси, як подзвоню?» І спробував схопити Соломіє в обійми. Вона відсихнулася. Погляд наштовхнувся на якусь палку чи лопату, яка стояла коло дверей. Не тямлячи, що робить, схопила ту палку. Мабуть, так і Гродник повазів і значила – і шарахнула по ненависних плечах. «Що ти робиш, сучище?» Чула, як він закричав, та не обернулася. Пішла, сама схожа на примару, розпатлана і геть засипана снігом. Ледь жива дісталася доми. На вулиці стріла Василя, що виглядав, Впала братові на груди, ридала, забиваючись у глибокому плачі. Маруся, жива? Жива ти, що? Брат підтримав під руку, молоком гарячим трохи напоїли. В хаті Соломія, відігрівшись, підійшла до колиски. Потім взяла маленьку, що так само важко дихала, притисла до грудей. Сіпила зуби, аби не плакати. Так тримала, колихала і думала, що жити без доньки вона на цім осружнім світі не зможе. Над там тим, якщо Бог забере цю золоту крихіточку, їм обом буде тепліше і захисніше. Нє, то горіх, так вони там не стрітяться. Але що ж діяти? Що діяти, отче Андронію? Подумки простогнала. За нею, певно ж, прийдуть за покушення на вбивство голови колгоспу. Тепер точно буде бандпособницею. Соломія сиділа і колихала на руках доньку, не віддала й матері, котра хотіла її прийняти. Коли відчула, що знемагається, Поклала Марусечку на ліжко, Лягла поруч. Притулила кровиночку, Що ледь зіпала і так лежала, Доки не забилася у важкому напівсні. Прокинулася од грюкоту, Хтось ніби добивався крізь двері, Потім почула голоси чоловічі і жіночі. Братів, Мамин іще не знайомі. До кімнати зайшов брат, несучи запалену лямпу, а за ним, за ним двоє в білих халатах. Моложава жінка і чоловік з борідкою та з сумочкою в руках. Добрий вечір. То хто тут у нас розхворівся, розболівся? — спитав чоловік чомусь майже весело. Добрий вечір прошелестіла Соломія. «От, Маруся наша!» Вони зміряли температуру. Жінка в халаті зойкнула, що майже сорок один, заметушилася, зараз-зараз вколимо, жар рознижуюча. Тела вколах. Маленька тільки схлипнула, ледь пхенькнула при цьому. Лікар з борідкою послухав Марусечку довгим шнурком з пипочками, котрі вставив у вуха. «Треба госпіталізувати», сказав, складаючи з свого інструмента. «Здається, крім грипу, ще й запалення легенів, а це вже серйозно». «До больниці?» «Так, збирайтеся». «Уже в машині Бубику». Соломія спитала, куди вони їдуть. «До головна?» «У Любомль», відповів лікар. «Взагалі-то ми мали б вести вас до вашої районної лікарні» але щодо вас є наказ начальника райвідділу МДБ, Міністерства державної безпеки. Тому госпіталізуємо в Любомлі. Дякую вам, сказала Соломія. Дякуєте держбезпеці, відказав лікар. З особливою інтонацією у ній залишалися страх і острога. Мов би торкнувся чогось такого, Чого б і торкатися не варто. Десь за місяць потому заарештували Василька. Таки не послухався брат, домовився з конями, взяв увечері колгоспних коней і воза і поїхав до лісу, де напередодні зрізав з родичем пару сосен і дубка на крокви. Бо ж зруб уже стояв, а до літа. До іменин Тарасика хотів перехидщину зробити. Варка народила доньку. В тісній хаті тепер було троє дітей. І казав Василь, що пора й честь знати. А хіба він не хазяїн? Та ж і Тимко, і Лукаш так само хати доставляли. Ліс крадений привозили. А що діти, як інакше не мона? Він договорився з хлопцями на пелорамі. Завезе до колхозних колод, складе, ну, а потім, як розпиляють, то вечорком і забере. Будьте ж обережні, наказували Соломія і Варка, Василеві і Варчаному двоюродному братові Семенові. Все буде, як у касси. Як не золоте, просте яєчко, сказав Василь. Цілу ніч... Протремтіли Соломія і Варка, а вкупі з ними й старі, прислухаючись, чи не вертається брат і чоловік. Мали вернутися пішака після того, як завезуть на пелораму. Засинали, знову прокидалися, ойкали. Не діждалися, а вранці участковий прийшов з головою свій ради. «Обшук робити!» «Так і так, затриманий громадянин Троцюк Василь Антонович при спробі крадіжки колгоспного лісу в особо крупних розмірах, і ото, певно, у вас на дворі теж крадені колоди, варка, та де там тож виписані, участковий, тоді пройдемо до вашої недобудованої хати», там подивимось. Подивилися і забрали цілий віз дощук. Через день Соломія і Варка поїхали до райцентру, щоб там дізнатися от Василька, який сидів у КПЗ, що затримали їх уже біля самої пілорами, що йому світить як організатор, сказав слідчий, що найменше десять літ а Семенкові, як співучаснику, може ще й з п'ятіркою обійдеться дитячим строком, як казав слідчий. Варка плакала, а в очах Соломії застигла затятість. Верталися додом пішки. На опрошки через ліс усього сім чи вісім верстов буде. Чим ближче до села підходили, тим більше знала, Соломія, що вона зробить. Варку заспокоювала. йому обійдеться? Вона з головою їхнім поговорить, а він впливова людина». «Та ж він і затримав разом з участковим, чула?» – сказала Варка. Спеціально, певне, підстерігали гади. «Нічого, я чарівне слово знаю. Ой, Соломка! Якби ж то все добре скінчилося, скінчиться, пообіцяла Соломія. І так і скінчилося. Того вечора, Соломія зайшла до кабінету голови колгоспу, почула: "Ну й чого тобі треба? Щось виписати чи за брата просити прийшла?" "За брата", видихнула Соломія. "Он як? Ти думаєш, я все сильний?" і порятую твого брата, чоловіка, який вкрав цілий віз колгосної деревини. Двох чоловіків, сказала Соломія, їх двоє, тим більше. Голова дивився на Соломію відверто, насмішкувата, більше того, глузливо, неприховано торжествуючи. Але вона бачила й гінче, його погляд поглинав в неї всю з потрохами. Місяць тому він порятував її доньку. Коли прийшла дякувати, розповів, що довелося йти в контору та ще й з побитим плечем, дзвонити в район, просити, аби дали Володимир міський відділ МГБ, де був начальником його брат. Ті будили брата а брат мусив дзвонити в Любомль, аби там тешній МГБшний начальник, теж піднятий з постелі на прохання брата, віддав наказ у лікарню, звідки й поїхав черговий лікар машиною до неї в Загорєни. Соломія зрозуміла, яку владу таки має над цим чоловіком. Але тепер він нарешті отримує владу над нею. Страшно. Наскрізь про гірклу і просмерділу запахом його несвіжого, просяклого алкоголем роте,